după cum ați auzit de la început, porunca lui Dumnezeu este să umblăm în poruncile lui și poruncile lui nu sunt grele. 1 Ioan 5,3 Care sunt poruncile lui în nou legământ? Iată-le pe cele mai importante. Viața veșnică Porunca lui este viața veșnică. Ioan 12 cu 50. Dragostea vă dau o poruncă nouă: să vă iubiți unii pe alții. Ioan 13 cu 34. Credința în Domnul Isus Hristos și porunca lui este să credem în numele Fiului său, Isus Hristos. 1 Ioan 3 cu 23. Toate aceste porunci sunt, în același timp, și daruri ale Harului lui Dumnezeu. Am putea să spunem că sunt mai întâi daruri și apoi porunci, sau și altfel, Dumnezeu a poruncit să ni se aducă aceste daruri, căci, dacă El nu ne-ar fi adus darul vieții prin Fiul Său, Iisus Hristos, dacă nu ne-ar fi înviat din moartea păcatului, cu 2,12, cine ar fi putut face un pas spre împărăția adevărului și a luminii? Morții nu sunt în stare să facă nimic, deci Dumnezeu a poruncit mai întâi să înviem. După ce ne-a adus la viață prin Isus Hristos, la o viață nouă, de natură dumnezeiască, ne-a dăruit credința, Iuda, versetul 3, și apoi ne-a turnat în inimă dragostea sa prin Duhul Sfânt. Romani 5 cu 5 Și cu această dragoste ne-a poruncit să iubim, să iubim pe Dumnezeu, cuvântul adevărului său, pe frați și pe toți oamenii. Dumnezeu ne dă mai întâi și apoi ne cere, iar pentru primirea darurilor sale ne trezește mai întâi mintea Rațiunea, care este tot darul său, dar pe care îl are orice păcătos nemântuit. Prin darul rațiunii se pot primi celelalte daruri ale lui Dumnezeu în urma auzirii cuvântului său. Romanii 10 cu 17 Și astfel se ajunge la nașterea din nou și apoi la creșterea și desăvârșirea duhovnicească. Porunca lui Dumnezeu este să umblăm în poruncile lui, să umblăm, adică ele să fie mediul în care ne mișcăm tot timpul spre binele și fericirea noastră și a celor de pe lângă noi. Dacă facem asemănarea cu apa care stă într-un vas întreg și nerăsturnat, înțelegem mai ușor cele spuse în versetul de mai sus și dragostea stă în viețuirea după poruncile lui. Viețuirea după poruncile Domnului Isus, învățătura apostolilor, este vasul în care se păstrează adevărata dragoste dumnezeiască în omul care zice că s-a predat mântuitorului, care zice că s-a întors la Dumnezeu și care afirmă că este creștin. Nu este de ajuns teoria adevărului ci practicarea adevărului. Muzician nu este cel care știe din cărți teoria muzicii, ci acel care știe să cânte la un instrument muzical. Aceasta este porunca în care trebuie să umblați după cum ați auzit de la început. Adevărul nu se schimbă, nu evoluează după mersul lumii stăpânită de diavolul. Adevărul, pentru Biserica lui Hristos, și pentru mântuirea sufletelor este cel de la început, lăsat de Domnul Isus și de Duhul Sfânt prin Sfinții Apostoli. Prin aceasta dovedim că suntem copii ai lui Dumnezeu și că El, Tatăl nostru, ne este singura desfătare și dragostea stă în viețuirea după poruncile Lui. Aceasta este porunca în care trebuie să umblați după cum ați auzit de la început. Un danez a emigrat la vârsta de 20 de ani în America. La 80 de ani l-a cuprins dorul și a dorit să-și mai vadă odată țara natală. A venit în Europa și a rămas câteva luni în Danemarca, apoi s-a întors în America, la sosire, la vamă, Verificându-i se actele, s-a constatat că, deși a trăit 60 de ani în America, nu era cetățean american, așa cum crezuse până atunci. El nu se interesase de încetățenirea lui și, astfel, după lege, era încă un străin. Câți oameni recunosc, spun că aparțin creștinismului și, totuși, nu sunt creștini adevărați. Unii merg duminică de duminică la slujbele religioase. Probabil participă activ la viața comunității lor religioase. Probabil gândesc că obiceiurile lor religioase vor fi de ajuns pentru a câștiga mântuirea sufletelor lor. Ei se înșală. Totuși, fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii,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 pe baza lucrării de mântuire a lui Isus Hristos, săvârșită la cruce. Acolo, mântuitorul a luat asupra lui păcatele tuturor celor ce cred în el și le-a ispășit în fața Dumnezeului Sfânt. Tuturor celor care se încred în el, păcatele le sunt iertate și ei sunt îndreptățiți. Domnul Isus spunea, cine mă iubește, păzește cuvântul meu. Nu totdeauna o activitate creștină intensă este semnul unei înalte stări spirituale. Domnul Isus n-a spus niciodată, dacă mă iubește cineva, va lucra mult. Departe de noi gândul de a subestima serviciile pe care Dumnezeu, în suveranitatea și harul său, le încredințează credincioșilor pe care i-a ales și a pregătit pentru aceasta. Dar Domnul Isus cere mai întâi la ei săi să păzească cuvântul său. O activitate susținută nu este neapărat legată de o adevărată afecțiune pentru Hristos. Avem chiar un exemplu izbitor în cazul adunării din Efes. Domnul recunoaște faptele sale, osteneala și răbdarea sa și cu toate acestea este obligat să-i spună dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Apocalipsa 2 cu 4. Mustrarea este gravă și ea pune degetul pe cauza profundă a decăderii bisericii de la începutul erei creștine. Răceala dragostei pentru Hristos cele două taine ale slujbei creștine sunt ascultarea și dragostea. Ascultarea va duce la căutarea gândului stăpânului și stăruința pentru împlinirea faptelor bune pregătite mai dinainte de Dumnezeu. Efeseni 2, 40 Ea înseamnă credincioșie și devotament în slujba încredințată de Domnul. Dragostea este rodul de neînlocuit al slujbei credinciosului, izvor al înțelegerii gândului Domnului, taina puterii și a prospețimei spirituale. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Ioan 15, cu 5 Cu cât iubim mai mult pe Dumnezeu, cu atât arătăm mai limpede viața veșnică, viața dumnezeiască în noi, cu atât adevărul lui ne stăpânește mai desăvârșit. Iubirea, zice teologul Dumitru Stăniloaie, este relația necesară față de adevăr. Iubirea este semnul văzut al vieții veșnice care ne stăpânește lăuntrul și al adevărului pe care îl credem și îl mărturisim. Iubirea nu stă numai în vorbe, ci în fapte văzute de toți, zice Sfântul Ioan Gură de Aur. Să nu-mi spui că-L iubești pe Dumnezeu. Acestea nu sunt decât simple cuvinte. Arată dragostea cu fapta însăși. Iată, cuvântul lui Dumnezeu ne-a vorbit și astăzi. Ferice de noi dacă luăm aminte la cele spuse. Amin. Până unde poate? Până unde poate oare dragostea să suie? Când îi obosește mâna, leac pe răni, săpuie, Niciodată, niciodată zborului nu se oprește, Mâna ei mângâietoare în veci nu obosește. Până când și cât să ierte dragostea mai poate, Cât să rabde nedreptatea care în drum se abate, Până la capăt, până la capăt, fără părtinire, pretutindeni să împartă har de mântuire. Dragosteai nemărginită ca și veșnicia, ca și Dumnezeu în care și are obârșia, ea se dăruiește întreagă inimilor care se deschid ca să ridice mare, tot mai mare.